Anteeksi, satanaa! Kerro kohta missä on kysymys, mennään viisi loppuun. on pidetty heviä ajattelin, että se oli, oli se varmaankin riitti sitten, mutta tuli mieleen, että tota, te voitte laittaa tänne viestejä mulle. Aina kun minä puolen puhumassa, niin jos tulee viesti, missä lukee heviä, niin silloin minun on kesken lauseen siinä kohtaa, kun se viesti tulee, on vaan heviä. Eli katsotaan, kuinka monta heviä viestiä tulee tämän lähetyksen aikana. Sitten kun on biisi kesken, niin sitten välttämättä ei tarvitse sanoa heviä, aina kun tulee heviä. Tuonne on, laittakaa heviä. Nimittäin, onko se nyt on että ei, ties, ku, keitä, ties, mistä pädeistä on Helsingissä. Keikalla niin nyt heavy Eli kunhan laitatte vaan tänne viestin, heviä, minä en ehdi sanoa kuitenkaan, kuka sen laittaa, kiitoksia jo etukäteen tai anteeksi, katsotaan kuinka pitkän tätä jaksetaan, että jos voi olla josavassaan riittää, että näin nämä nämä heviä, viestit, jotka tulevat tänne näistä, mutta laittakaa tosikin heviä viestiä, niin minä sanon aina silloin heviä, että voitte vaikuttaa interaktiivisesti tähän heavy lähetykseen. Niin silloin kun pidettiin hevi Speciali, niin pössä sanoit, että mulla on kaikki hevikaskot tällä näin, täällä piti olla se, se kaksois-CD-levy, mutta ei löytynyt, ei löytynyt, niin pitää mennä nyt vähän, tai ei ole niin karmaisevia, kun jotkut, jotkut heavy-biisit ovat niin, mennään lähinnä täällä klassikko, heviä, ohjastolle, heviä, heviä, heviä, tuli peräkkäin noin tohon noin, niin, äh, siis, äh, <lacht> niin, tota, niin silloin, silloin puuttui pu, kokonaan, ja pö, pö, huomasin vasta jälkeenpäin että tämä biisi unohtui kokonaan soittaa sieltä, niin se ei ollut siellä kokoelmalla mukana, niin huomasin, että te riffi jäi kokonaan soittamatta. Helemiä ja vianneksiä. Heviä. Mikko laittoi viesti tuolta noin tulemaan. Toivottavasti samanlainen Heviä. Mutta kuusi Heviä-viesti on tullut tässä. Nämä muistakaa. Tämä heviä lähetys on tällä hetkellä näin. Niin joo, tosiaankin. Jos tulee isolla niin, ja huutomerkkillä, mä sanon vähän kovempaa. Jos tulee vähän tulee piineellä ilman huutomerkkillä, mä sanon vaan Heviä. Heviä. Heviä. Ja soita kaikki Radio Heavy-levyt läpi. Ei meillä ole enemmän kuin kymmenkuutta täällä näin. Näillä mennään. Ja katsotaan kuinka pitkään mennään. tiä Antilla on pahalla laittoi mielen hiviä <tosimus> Oliko oliko vai tarjouksessa he heävyä heviä heviä ja heviä ja heviä hea, heviä <tosimus> Elikkä toisinpäin heviä Ja hevillä ei hävitä Nikon mielestä. Heviää! Hyvä Tommy. Jan on vanha frendi. Hevi frendi Jan. Heviää! Kolmalla uutomerkillä. Kolmalla heviää. Saatana. Hyvä lari. ja Tämä on vanhempien riasa, kun totta, niin teini ostanut itsellensä ensin skita Ja mitä se rupeaa treenaamaan? Totta kai tätä riffiä aina. Hikeä. No nyt täällä haisee. Hyvä heavy parempi mieli. Jarmo, mieltä. Raskasta on jo. Antti, kyse oli juuri tulossa että mitä paskaa tämä nyt on. Mutta odotellaan, odotellaan alustusta sitten. Hevispessu vaikuttaa kovalta ilteltä. Kiitoksia. Heviä ja heti on toi että laittaa heviä soimaan, koska tähän on heavyöt. Tämä ei tähän varsinaisesti metallia, toi heviä. Jos laittakaa kaikki heviin eri alalait tulemaan tänne. Mitä niitä on? doom metallia ja hard rockia ja kikkeli -heviä ja heavy ja kirkoportto -heviä. mitä heviää -heviä. että Siuslakka heviää. Puspuspus heviää. Laittaa viikko. Näh, sä se heviari? Noo, olet heviari. Suukka osu niin urpaa läätyksen ideaa, mitä muuta tehdä, kun huudetaan öljistöä tältä Heviää Heviää Aika hyvä, jossa hyvät naiset herrat Heviää Heviää Pillu heviä, sankari heviä, lampanilaitumis heviä, teräsbetoni, pimppi heviä, norjalaista turskalla kissan metallia, heviä, dummia vitu sika, norjalaista kirkopottometallia jees. Joo, vaiheessa otetaan nämä kaikki, sitä kentät haltuun, varustaudutaan vähän paremmin. Silloin ei tehdä sillä perusteella tässä Kirkkan tota, niin ajatus on, että sanotaan vaan Heviä! koko perheen heviä! laittoi juuso. Niinhän se oli varmaan, La Laardistaan tuli koko perheen heviä. Mitä totes toi, äh, tätä ei varmaan kukaan, kukaan, kukaan, koska aikaisemmin keksyt tätä vitsiä. Mitä mistä La Laardin... Toi eukko, kun oli, misto Lordilla oli vähän potentsia vaikeuksia, mutta sitten se sitten huomasi, että kyllä se seisoo sittenkin. Hard cock! Halleluja! <havansia> Hevi vitsi! ja Merdleen-Brun laulaja on siellä. Missä helva on, mikä se onkaan? Seurpon nimi, niin on keikalla kaasulla siellä evi vitsi! Hevi Suomi on maatti maa. Matti, kun oli heevi pääministeri. ja Hellenikin sanoi oloisa heevi mummo. Shout it to no. Shout it to the devil. Hellen uh. no. <tipä> hellen. <tipä> radio Helsinki, ehkä tulee heevi ohjelma, niin otetaan se hevi ohjelma. Vierat tänne vieraaksi tai vetäjät vieraaksi. Heviä, vasta heviä, heviä, heviä, heviä, kikkeri heviä. Tokiosta. Varsamis heviä. Kikki heviä. Polkku heviä, totta. Vastokeskusmetallia, sekin oli hyvälläni Ja heviä, Petri. Tämäkin on kyllä Kyllä, kyllä. Show, show, Mitä on homoheviä? Mitä on oh, homoheviä? Onhan Judas Priestin on homo, mutta on se Homo homoheviä? Mitä onko olemassa homoheviä? Kristillessään metalliahan on olemassa, mutta onko olemassa homoheviä? Tahtoo tietää, lisää homohevista! So. Homoheviä lähetössä! Mulla autta, se olisi kyllä hienoa! Heee heee heee heee Klaus Rating olis oikeesti kova viedos kyllä Vähän on asunut Flemien kadullakin niin. <t seafood> Kuulan kiilottamis Heavyä Just joo Niin on, voi olla sillä jopa kaljulla Pollalla pääsee metallimieheks Helimieheks ei välttämättä Heavyrockmiehe, mutta metallimieheks on kaksi eri asiaa Siis joku Tuollainen satovarjossa, se on, se on, se on heavy metallia, mutta se ei ole kuitenkaan metallia. Mutta metalli on myös heviä tai jotakin sillä mun käsittääkseni. Suota heviä, joo, me suotan heviä, juo. Ja on aika monta kertaa aikaisemmin todettu, että jos tulee spessu niin silloin voidaan soittaa myöskin hyvää musiikkia, hyviä viisejä, hyviä bändejä. Näin ollen, nyt tehdään Juhaan toivia. Mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, Kunnismahan korkea-aikaisena Hevi-kansana ääniäraa radiaisessa kuuluville niin pitkään on nämä hipsterit ovat meitä syrjänneet. Onks Käpylässäkin hipsterneitä hyvä mullakin kuin Punavuorossa ja Kalleossa? Soittakaa on joo, Hevi-saurusta! Sitä voisi vaan ottaa, mulla on pelkästään tätä ulkomaan ihmeitä nyt oh, koopi, nyt syvällä tämän teva. Tää on Hevillä ja hävitä, näin on. Voiko Kallin muosata. No niinpä prää, niinpä näin. No, eks mossaus on myöskin sitä että tota niin sen sijaan heilutetaan pollaa, niin tota no, niin, me hypätään tota niin lavalla ja hypätään sitä yleisön yleisöjoukkoon. Mutta olen moshanut, olen ollut motori henki 10 vuosi sulla käikällä. Hammersmithissä, Hammersmithissä Turha tulla mulle. Radio Helsinki. Paikallinen radio. Lukaal radio. The Local Radio, kailuudella 98.5. Stopping at the Savoy-konsertti lauantaina 12. huhtikuuta Savoy-teatterissa. Harvinaista herkkua, doo liveä, livenä, legenda Tommy Hunt and his new flamingos. Chicago Bluesin ja Soulin mestari, kitaristilaulaja Jimmy Burns sekä Grammy-ehdokas Eric Bibb. Tompinatta Savoi, 12. huhtikuuta, liput 35 euroa, lippupalvelusta. Irti homeesta vai irti huumeesta? Tekemistä lapsille vai tukea lapsettomille? Riisiapua vai kriisiapua? Sinä päätät, miten kirkkorahat käyttää. Usko hyvän tekemiseen. Seurakuntavaalit.fi. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10.11.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 Tarjous koskee vain uusia asiakkaita ja päättyy 13. huhtikuuta. Olet ystäviä seurassa. Ota rennosti, hengitä syvään. Radio Helsinki. tukkaheviä Oliko joku järjestä, olitte tänne näin? Lemmiolla on tuossa niin Tänään mainit Pidä sinä aivan, että Juus lauletaan. Oh, so heavy! Mikäs onkaan? Onnissään. He is my brother, he's, he's so heavy. Tai joku semmonenkin kappale on. Antti Räili on Suomen paskin. Heavy laulaja! Tämä skateri, Tomas, suhti vieraksi, paskiksi Ui ui ui ui ui ui mainokset tärveivät nousut. Shut so Shut a a heavy. kyllä, kyllä. Bad name. Bad name. Bad name. Yeah. Ja aina kun tuota, laitatte viestin, missä lukee pelkästään heviä, niin silloin kun se tulee tänne näin, jos mulla on piikit kesken, minä sanon heviä siihen koostaan. Esimerkiksi täällä heviä, täällä tavalla se vaikuttaa heviä. Tätä informaatiota. Pumppuli heviä! Ja koska tulee lisää lässyn lässyn läälle lässy, lässy, heviä. Mutta Stänen, koska jäi tosiaankin se he, riffi aikoinaan heviä pois, kun otetaan sitä taas, taas lisää. Niin vähän he, no, niin heavy bändejä, kaikkien niiden Harvalareiden keikat vois perua melkein. Eikö Striper ollut esiintymässä Harvalilla jostain? Tää, tää Jeesus-heavy bände. Hirveet tukat niillä kyllä. Kikkäräpää heviä, kikkäräpää heviä. Kikkäräpää katta, kikkäräpää Joo, joskus ponkkakin meni hevinä. Pikku tytö jo laitakin. Mutta... Koskaan heviis pensurin. He he. Tuu tuu tuu tuu ja räitä nyt Ja lisää pehmoheviä, hörtiheviä, paskahousuheviä, ujellusheviä, nahkahousuheviä, tiiksiheviä. <laughs> vaikka mitä. Noloheviä, esa heviä. Vesa heviä. vai mikä se, ne, se Samari kyläkauppias on. Bits about Puna heviä Mika. on puna heviä Creed heviin joo kyllä Heviä Siinä oli Nikille on kada, kada, kada. Kada, kada. Kada, kada, kada. Tässä yhtiö joka teki tuossa vuosi sitten <t> <palla> uudestaan paluukiertoon Hyvä sana pitää, lupaukset pitää, lupaukset pitää, lupauksen pettämis heviä heviä, jäähyväis heviä he Viikko laittamista on ihan kauheita paska. No, Tää on ihan hirveätä skeinaa, kyllä kerta Tää niin, on noloa heviä, nolo heviä. Alempa rainbow heviä. Puskarunkkari heviä. Intrusia heviä. niin sitäkin on olemassa. No, du, hast, du hast nicht. Joo, Ramstein heviä. Pyromani heviä. Pyroheviä heviä. fine. <laughs> onnella päätätkö jotain saatana mene kekin Mutta tämä kohtalo mene puhaa kohtelu hetiä Ja on kokonaan into insustere tuliko jotakin se mutta ei oo sitten mutta meikki hevi meikki hevi meikki hevi ja, ja, ja pitää Hell hel hevi saa aina, Hellen. Hel, hel. Ainako Hellen on heviä. Hellen, radio, hei! Hel. Kukaista näin hyvin huomannut, kun on ikinä. Hell, Mä oon hell. viittä miljoonaa Ispania! fania ha-ha! <tos> <tos> Joo, hyvin. Miljona rock-heviä, sinäpä se kreattori kreattori niikö ei oli Turva saapas heviä sinne duunarille kirppari heviää hitto sitä hyväksymä heviä. Hiitto, hiitto heviä! ja niin tosin on kulke He Heviä, heviä to on hyväksymä heviää He He oli kyllä tuisen No niin pirumerkkiä pirumerkkeä. Oh, yeah, yeah. Matti ja jo Kis vetää aina arenan täyteen. Tai itään viimeis vetää, mutta tata, kuinka moni ihan oikeesti joku muu kuin Kisva niin tietää niitä muutakin kuin sen noin kaksi tai 3 biisiä. Pitä, Pitäis voi so, so, sen discoheviä. I was people following you, baby. Du du du du du du du du du du du du du biisi tyyntynyt? Kitaran soittamisharjoittelemisheviä, Ipanheviä, heviä! Ippana heviä Bändikoulu heviä! Wee Wee heviä Wee Wee we will we will Wee Wee Wee Wee Wee Wee Toivoikin jo tota ei sitä Tää hard rockia. Tää voisi olla... Eiks tää on hard rockia? Itähän väittää, että ne on, ne on ihan blues band, mikä soittaa vähän niin no, hevimmällä tatsilla, mutta... Eiks jos puhutaan hard rockis, hard rock, niin se on hard rock. Oli ehkä toi edellinenkin. tu tu tuu, mutta ACD-sitä myöskin. Me <tos> ei löytänyt haivointi hellia laitetaan la la la la la sen, sen sijaan G&T. Pää. Oi! Oi! Ei. Oi. Minä laitoin että jostain sitten tekee vielä kurilla vähän. He ehkä? heti. He <hen tight sweaty Sisters> Jura hevia räy. Hyvä. Kotikitaristi oli Flower Power metallia <hen deixar haven> <hen> Putti sali. Ja okay. <hen> sekin on muuten totta. <hen> se Queen ehkä menee sille osastolle. Jotkut Queenin Ai ai ai. On He, kyllä on hauska. Hevi on parhaimmillakin paska. No, no ei vaan. Ihan oikeasti viipädin löytyy. Se paitsi mä oon käynyt tuskassa esiintymässä. <laughs> se on ihan oikeasti se on... tulma, mitä ikinä missä no, Festerellä ollut. Tuska on ihan loistava tapahtuma. Yeah, niin, niin, yeah, no. tai nostarkia, heviä tai mitä niinkin onkaan. Eikö ne ole kieltänyt Metallica soittamassa pelkästään tätä leviä? Tai tietenkin muitakin biisejä tuli, mutta koko paska läpi silloin joskus. Vähänkä sitten. Eivät taista, muistaakseni Suomen tulla, vaan Tallinnassa vetivät tämä. Öö, pakko. Ari Peltosevi, just joo. ei lailla. Eipä siellä niin. Kyllä Metallica pitää soittaa. Hei, hei, hei, metallikaan. Tai ei tämän metallilähdys tai hei, ah, Missä on se, onkutys Onko kukaan koskaan kuulut ikinä raskalaista heävyä Tuskin! Kyllä, näin on. Eiks eks, eks Portugalissakin se Moonsoro-niminen tai joku tämmönen hevipänny löytyy sieltä. Mutta yeah. ei raskalaista heviä, ei oo. Unmetus <tummitut> heviä! <tummitun> Kaikki C, D, C biisit! Laulettu kuin Perssonistukossa kolmatta pikkua saatana on hyvää siitä huolimatta. Totta! Kalia juoti heviä! Missä on I am Iron Man! Da -da -da -da -da -da. soittaa! Suomi heviä, joo! Mä rai, rai! Dois Joo, laitetaan ainoa määstä seuraavasta. No, siinä, siinäkin on Ter-Riffi! Laitetaan kaks ter biisiä peräkkäin! Noniin, mätö, mätö, mää! Laittukaa. Lari, viikinkin heviä, totta helvetissä, viikinkin heviä. Mikä, mikä täällä joku metsälinän ruudita joku vastaava? Niin, keskiaika heviä. <tos> <tos> no niin, Lainsan, Hei, saa riffi näiden mainoksia. Mikä tuli sen? Oho, yllättää. Hei, kummas on parempi riffi tässä vai ironmanissa? Nyt selvitään tää asia perinpohjaan. Tämähän on klassisempi kuin iso piitti. Vai sitten tämä näin? Ooo de de parempi riffi de de de de No Johannes. Oli viesti trustonne ranskalaisesta heviä ranskaksi. Okei! Okay. Ja vielä trust, ja ranskaksi. Okei, okay, vaikka englanninkielinen nimi. Heti Puvia, Putin heviä. <laughs> Jussi, sitä niin. Eiks Putinhän se Medjedev, sehän dikkaa hevistä, se dikkaa hevistä. Eiks kun Medjedev oli vieraana Suomessa, niin eks stratovarjosta ainakin Timo Kotipelto oli siellä tota, noin viihdyttämässä. Mutta laitetaan sitten näin. Eikö laitetaan riffi uudestaan? Kuu, kuu, Du du du on parempi Teräs vie, vie voiston Rautamies Eli Teräs tää on parempi riffi Tässä on parempi kuin tuossa on toinen niin... niin purplessa Onko näin? Ilmeisesti on Eli tämä on parempi Kun Smoke the Water. Johan nyt oli Yllätys yllätys yllätys Mut tieti tää on heviimpi On tää hevimpi. Ei kun Smoke on the Water on parempi Pari tuli 3 kaksi tällä hetkellä tällä Iron tälle Down, down, down, down, down, down, down, kaksi nää johtaa down, on kyllä down, down, Laitetaan nyt päähän aikaa tätä näin Kumpi nyt on parempi? down, oli soviet Miten päättyy? Kohta lähtee vain. Vielä on aikaa äänestää. Vai? Tää lähtee vähän, vähän, vähän, vähän, vähän niin kuin hitaasti liikenteeseen, mutta sitten... Joo, kyllä se, kyllä se, kyllä se, kyllä se, tää nyt, kuulkaa, tämä se voittaa. Antaa tää tulla nyt tää näin. Mennään mainoksiin. Ei vitauko! Niin <laughs> tä, tämä intro kestää vähän lyhyemmän aikaa. Puh, ennen kuin tulee valaulu mukaan, niin tämä ei sille esille. Teemme tässä tutkimustyötä. I am Kuunteet Radio Helsinkiä, taajuudella satamihus eli taajuudella 98,5. Radioallot jokaiseen sitiin, niemeen ja notkelmaan vie digita. Ainutlaatuisten yhteyksien tekijä. Radiokaalan yhteistyökumppanina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 Artistien profilointia musiikista elokuviin. Löytöjä jo kadonneeksi oletettujen aarteiden joukosta. Vastauksia sunnuntaisin 9 -12. Se on harrastelijat. Studiossa Tytti ja uukeko. Kuuntele. Helsingin uusin muotiliike ja laatumerkkien yhdistäjä Erottaja 19 palvelee tyylitietoisia naisia ja miehiä Erottajan ja Etelä-Espan kulmassa.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 Oikein mainiota päivää niin online- kuin offline-ystävillemme. Kuunteletaan Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Siritysrauta heviää heviä Niklasi, tosiaan hyvä. Ai, ai, ai, ai. <tys> Ei, nyt, nyt päffutasin. Noustais sydänsä. Hahaha, <laughs> se tuli muta ihan vaikkuun. Noniin. Kohtaalla tääkin laittaisi lappuun. Kuontuneette heviä spessua paskiksessa. Iron Mano selkeästi raskaampi Iron menee. Smoke, smoke, smoke on to water. Joo, me, joo, tää nyt poitti. Nippanappa. Tota, tämä oli muuten pelottavaa, kun Mattinen on valittu kaikkein paras kitarasoolo tai kitaran osuus, ei pelkästään hevissä, vaan tota, niitä joudunkin mielessä kanssä roosien hevien joudunkin mielestä on. Niin se on tämä näin. Niin se on tämä, tämä on valittu jossakin lehdessä. Niin. Tämä kestää sekunnin kymmenesosalleen, sekunnin kymmenesosalla heittää tämä, mitä tuo Ironman oli. Mä katson, molemmat on raita, raita 9, ja kuitenkin molemmat kestää 5, 56 Ja kymmenellä sekunnin kymmenesosalla tota, no, niin on heittu, eli siis... Niin, edes prosentti, prosentti, nolla, nolla, Tämä oli, tässä täs, täs on tota, no niin, salattuja, salattuja totuukset tässä näin. ja totta, toi kokonaan. Ja sitten tämä, mikä sanotaan, Timo Rautianen ja Trio iskala Ja sitten on noita tota, tota, rautalankaheviä, viikate, sekin unohtuu! Noin tuli ihan mulla mulla mieleen, tuleeko teiltä jotain suomalaisiin liittyen vielä. Ja aikuishevi tosiaan, Def Leppard, se unohtuu multakin, hyvä. Meidän elämässä pitää olla rukuliseks heviä, hyvä Juho. <laughs> Läntisheviä. Joo, poikottia, oi hui, Ja, ja, ja kyllä kyllä. Poisko se mitä sä jäheviä toi speed metallia, trash metal! Miten te olette luotanut trash metalli vaikka tois tuli jo metallikaksi, että trash metalli kokonaan. Rässi mokoma. Hu Mitä olet tietää no mutta Ehkä minä olen heviä ja riha oikeasti kaikesta huolimatta. Mutta tosta tuli viestiä, tota, missä se nyt onkaan tö, tö, tö, tö, tö, lähtikö, se, on että töötön, on lähtenytkö laitto kun se nyt on väärä noin. Pyydettiin soittaa, missä tässä oli tosiaan niin heidelaitto viesti, viesti ottakaa. Dansi kehtyi pari vuotta sitten sauna-open airissa viis keikkaa. Klenille iski hevi paska ja takahuonealueella. Pajama ei tietenkään kerronut, joten Dansi vietiin hotellille hevi hätäälleen ja jengi vetäis sen ver, sateessa. Hei! ja loppui toi vielä on toinnoi Ja Timo laittoi ehkä heeviä teemaan, kuulussa soittaa viisi takaperin satallisia säkeitä, onnistuko heviä? Ja on kulttiismiä täälläkin toivottiin, no nyt se lähtee. Tässä on hevi, hevi, puhutaan näistä mitä treenataan. Niin. Tässä on, ja tää on todellinen heeviä klassikko tottakai. Joskus voisi soittaa tätä koko ajan. olen joskus on lopetettu paskista tähän näin, koska nimittäin kun Piis on liian kulunut, niin ei tätä vaan kestä. No niin, antaisin mennä vähän oikeinpäin, että kohta mennään. Koko koko ajan on soittaa tätä väärinpäin. En tiedä, tota onnistuuko. Ei vielä, tää Ai niin, kootti heviä, totta helvetissä. Helsingin vampyyrit. sixty nain Miten kootti, hevi unohtu. Hyvä. Ah, hyvä Johanna, hyvä Johanna. Hei, oh, naiselta tuli toi. Hyvä, hyvä. Yllättäen. Lisään. Jaa, sä heviä. Näin livenä tuskas, kun Nari heti esitti heviversion, versio Mikko Olatalon puuhamaa kappaleesta. Kyllä, jyti Mä en muista, että mä oon tehnyt siellä niin, mutta... Oh, kyllä, joo. Kyllä, just joo. Vagina heviä, joo. Manovar, joo. Manovar. Ei suota manovar tappaa, muistakaa se. Vampyyriheviä. Joo. Soturiheviä tuli tuolta noin. Junttieheviä. Juntti. Mikä on junttieheviä muuten? Joo. Mikä oli Teräsbetoni aikalailla ei ole junttieheviä. Salahtut elämät heviä. Mikä tahansa voi laittais, laittaa, laittaa tuota perä heviä, niin kyllä se kuulostaa ihan uskottavalta. Periaatailtapäivä heviä. heviä. Metrosa istumis heviä. nukkumisheviä, heviä. Nukkumis heviä. Sometimes words Eduskunnan täysistunnon seuraamisheviä the Päivi heviä. <laughs> <laughs> oi oi Joo, siis se ei nyt siis, se oli mun ehdotus, ei ole tullut planinmajaa, se on heviä kyllä, taskaista heviä Missä miehet ratsastaa Eurovisu-heviä? Joo, tässä on tosiaan, mä otin vaan ulkomaalaiset, ulkomaalaiset unohtu tuonne noin Keiju-hevi-Indicaa, kyllä, Tuomas Holopaine, kyllä näin on Niin, totta kai, hevi minne ja joo, oopperahevi, Suomi on oopperahevi, luvattumaan Edelleen tulee täältä, eihän riitä tunti kaikkia hevi Oh, it makes me wonder Pystysko tätä nyt soittamaan takaa, takaa verko, a... ding, ding, ding. To the west Sky. Sky. In my thoughts. Oh. I Tämä on se. Tässä on se. Tässä on se. Tämä ei, ihan ei, ja. Noniin, ei se. Tässä nopeudella, se. Tässä on se. tätä. on se. Tässä on se. ei on se. Tässä on se. se. se. Muuten tuota, uskovaiset tuli mieleen, kun uskovaisen heikki on olemassa. Joku on arv arvoteltu, arvoteltu sitä, että minä se, se Malesialainen lentokone oikein se Oli se metron yleisön osastolla, joku ehdotti, ehdotti että olisiko, olisiko tämä mahdollista. Se oli ihan tosissaan ilmeisestikin. Tai oli. Että voisiko mitenkään mahdollista, että joskin raamatun lukee, että Jumala ottaa ihmiset tykönsä ylös taivaaseen, Että voisiko olla, että Jumala vaan veti lentokoneen ylös. Putekanssa. Jumala otti. Se lentokone kaikki on Jumalan Jumala taivassa. Se flykariki on siellä niin. Just joo. Piip piip piip piip piip piip piip piip heviä. It's the bus. soturi heviä. Tyn, tyn, tyn, tyn, tyn, tyn, tyn, tyn. Se on sama kuin soturi ja tuota, no niin. aika usein menee samalaiseksi. Kirka heviä, se on muuten totta heavy kirka. Kirka tekee hienon pontopivaaviin version. Jumala lauta sentään. <tys> joo. heviä, heavy night niin... Hei, helvetti. Anteeksi. Hei, mä sanon, heillä on helvetti hevilaitoksessa pyydän anteeksi. Saatana mä mä mä muuten Perkenä anteeksi, mä mä rupean Helvetti soiko. Jatse, se heviää, rokea. Sauna heviä, joo. Sauna open air. you don't know Heviä tulee tossa noi. Lau... Mikäs maxi heviä. Pekka, toi on hyvä, Pekka Pouta heviää. Pekka Poutahan on... Mikä hevistä, Vilja, mitä tämä tietää. Kuulemma on tuolla aina tuskassa vierailleen. onko sitten muuten huomenna, kun tää on tää... Tää nelosen, tää kalju, ää, sää tota... Me ukkeli meteorologi, niin se sanoo suurimittain joka toisen lauseen välin no, ja, ja näin päin pois, ja, ja seuraavaksi tulee, sieltä aurinko laskee ja pikkuhiljaa selkä, niin tämä, kuten noima sanoi, no, tämän jälkeen sitten ilmeisestikin ilma jossain määrin vilenee no, tämän jälkeen sitten tapahtuu se, sun tätä, no, seuraavaksi tänne näin, kaikki muutkin meteorologit on ruvennut tuota, matkimaista, niin tässä ihan niin viimeisen puolen vuoden aika, mä, mä ajattelin, että mä teen väitöskirjan tästä näin, nimittäin nimittäin, se oli... <tos> Tuli joskus toi uusi sää, säädaami, tuli nelosille, niin mä huomasin vi, viisi ekasta lauseesta, neljä alkoi no sanalla. Sitten seuraavassa lähetyksessä ei, että ol, oliko se vain ainoastaan yksi no, ehkä tuli liikaa, tuli sitä vähän reinottua. Mutta tällä tavalla ollaan viritetty, aina kun tuota, saa, saa sanoa no, niin niin monta on tuota, ollut, että saa illan mittaan juoda, koska niitähän tulee aina muutama sekunnin välein niitä noh sieltä. Niin, mutta katsokaa, kuinka monta kertaa muutkin meteorologit sanovat no, kuten huomaa, että minulla ei ole harrastuksia. Slayer, man, blood, blood, Get it on both sides, maniac. Bring it the area, Death will be there, to the area. the rules, kun ne niin ne oli jotain niin juuret, niin kaikki toimittajat löytäneet sitä, löytävinä sitä Armeniassa sävyjä. Ja sitten joskus niitä kysyttiin, että minkälaista on Armeniassa niin kansanmusiikki sävyys muuta, minkälaista on Armeniassa kansanmusiikki, e en mä tiedä. Ja, ja joiltakin kysyttiin, kun oli perehtynyt Armeniassa kansanmusiikkiin, että ei ja paskan vertaan löydy tuolta noin. Pelkästään sen takia, kun ne on Armeniassa taustaisia, niin kyllä siellä on pakko olla sitä Armeniassa taustaa, sitten niin, se maikutteetkin, kyllä, kyllä näin on. Tietysti. Seuraava sitten myös myötäherpälinen Suomi Heavy Special. Joo, pidetään Suomi Spessu ihan pelkästään sitten joskus. Joku sanoi, että jos summa herää, herää tajuihin, niin... Sä. Hän ei ole, niinku kuin L, L, puolesta, mitä sitä ylipäätään on, tähän kämennessä on löytynyt, niin mikä normaali? totesin, että suomen herran kasvisvaihtoehto. <laughs> mä, mä keksin toi, kirjon vitsin uudestaan, että te voitte itse keksiä sitten tota, noin ensi viikolla vaikka sitten siihen, mun on vastausana ja te voitte keksiä siihen, sopivia alustuksia. Mitäs on vielä tullut? Pompiheviä on jo tossakin tullut näin. Takaperin heviä. Tarikaadihevi ja Rage Against kyllä totta Niin, muun niin se ostoskeskusmetallihan, sillä tuli Niin, pompumetallihevikin tuli mainittua, siis rapmetalli si siis se, se, se, se tota noin, niin Määritelmä jäi sanomatta, mutta sitä käytettiin myös, e, myös eri synonyymissa Totta kai pompuhevi Kaikimman limppatskit, sun muu paska Voimahevi, joo, sekin unohti, hyvä Tämähän on hyvä, olla tämä on raskas työviikko, näin on Näin se oli tässä, näin Hyvä nää, se on taas parannut, hyvästi!